Розділ шостий. Гуцер. 74 градуси 43 минути 28 секунд північної широти, 90 градусів 39 минут 15 секунд західної довготи. Острів Бічі. Зима 1845-46 років. З приватного щоденника доктора Гаррі Д. С. Гуцера. 1 січня 1846 року Джон Торрінгтон, кочегар корабля її величності Терор, помер сьогодні рано вранці у перший день Нового року. Почався відлік п'ятого місяця, як нас затисло кригою тут під островом Бічі. Його смерть не стала несподіванкою. Вона була очікуваною кілька останніх місяців, бо Торрінгтон хворів на сухоти, і ця недуга була на пізніх стадіях уже тоді, коли він вербувався в експедицію. І якби її симптоми проявилися всього на кілька тижнів раніше, наприкінці літа, його б відправили додому на Ратлері, або навіть на одному з двох китобійних кораблів, з якими ми зустрілися перед тим, як плисти на захід через Бафінову затоку і через протоку Ланкастер-Зунд до Арктичної пустелі, де ми зараз і перебуваємо на зимівлі. Сумна іронія. Доктор Торрінгтон радив йому піти в море, щоб поправити здоров'я. Лікували Торінгтона, звісно ж, головний корабельний лікар Педі і доктор Макдоналд на терорі. Але я теж кілька разів був під час визначення діагнозу, і цього ранку після смерті молодого Кочегара кілька членів команди Еребуса припровадили мене на їхній корабель. Коли на початку листопада його хвороба стала очевидною, капітан Крозіє звільнив 20-літнього кочегара від вахт на погану провітрюваній трюмній палубі. Вигільний пил, який висить там у повітрі, сам по собі був здатний викликати єдуху в людини з нормальними легенями, а хворий на сухоти Джон Торрінгтон був приречений. Однак Торрінгтон зміг би прожити ще кілька місяців, якби не додатковий чинник, який пришвидшив його смерть. Доктор Олександр Макдоналд казав мені, що Торрінгтон, який в останні тижні був занадто слабкий навіть для того, щоб дозволяти йому короткі прогулянки житловою палубою, на різдво зліг з пневмонією, і відтоді його товариші чергували біля ліжка хворого. Коли цього ранку я побачив його тіло, то був просто шокований надзвичайно виснаженим виглядом мертвого Джона Торрінгтона. Але Педді і Макдоналд пояснили, що він майже нічого не хотів їсти вже два місяці. І навіть попри те, що корабельні медики посилили його раціон найпоживнішими консервованими супами та овочами, він продовжував втрачати вагу. Цього ранку я спостерігав, як Педді та Макдоналду готують небіжчика до поховання. Торінгтон був у свіжій смугастій сорочці з акуратно підстриженим волоссями і чистими нігтями. Бинтом йому підв'язали щелепу, щоб вона не відвалювалася, а потім бавовняними стрічками перев'язали коліна, кисті рук і щиколотки. Вони зробили це, щоб утримати кінцівки разом, поки вони зважують бідолашного хлопчика. 88 фунтів. І здійснили інші приготування до поховання. Не було жодних суперечок щодо посмертного розтину, бо було очевидним, що вбив юнака туберкульоз, ускладнений пневмонією, тож не було небезпеки зараження інших членів екіпажу. Я допоміг двом своїм колегам з корабля її величності Терор перенести тіло Торінгтона в домовину, старанно виготовлену для нього головним корабельним Теслею Томасом Хані, і його помічником матросом на ім'я Вілсон. Трупного заціпеніння не було. Дно труни, так дбайливо виструганої і збитої з червоного корабельного дерева Теслі вистелили дерев'яними стружками, нагорнувши в головах більше, а оскільки запаху розкладу ще майже не відчувалося, пахло переважно дерев'яними стружками. 3 січня 1846 року. Поховання Джона Торінгтона вчора ввечері не йде мені з думки. На церемонії прощання була присутня тільки невеличка група представників Ребуса, але разом із сером Джоном, командором Фіцджеймсом і кількома офіцерами, я теж пішки пройшов з нашого корабля на їхній звідти ще дві сотні ярдів на берег острова Бічі. Я не можу уявити гіршої зими, ніж ця, яка заморозила нас на цьому маленькому рейді під прикриттям власне острова Бічі, захищеного від вітру, своєю чергою мисом більшого острова Девон. Але командор Фіц Джеймс та інші запевняють мене, що наше становище тут, навіть з підступними пасмами торосів, жахливим мороком, виючими штормами і крижинами, які повсякчас намагаються нас розчавити, було б у тисячу разів гіршим поза цією бухтою у відкритому морі, де гуркіт зіштовхування крижин, що їх несе вниз від полюса, був схожий на звуки грому, який вергав якийсь гіперборейський бух. Товариші Джона Торінгтона по команді обережно опустили його труну, вже покриту гарною синьою вовною. Через фальшборд свого корабля, витиснутого на високий постамент з криги, інші матроси терору прив'язали домовину до великих саней. Сер Джон власноручно покрив труну державним прапором, а потім друзі й товариші Торінгтона впряглися й протягли сані 600 або близько того футів до обмерзлого галькового берега острова Бічі. Жалобна церемонія проходила майже в абсолютній темряві, попри те, що був полудень, оскільки в січні сонце тут геть не з'являється, і ми його не бачили впродовж уже трьох місяців. Кажуть, що лише через місяць залишком наша вогняна зоря повернеться на південний небосхил, у будь-якому разі, вся ця процесія. Труна, сани, в у них матроси, офіцери, лікарі, сарджон, морські піхотинці в повному обмундируванні, прихованому під такими ж тьмяно-коричневими плащами, які носила решта з нас, освітлювалася лише мерхтливим світлом ламп на нашому шляху через замерзле море до замерзлого берега. Моряки з терору прорубали і розчистили прохід через кілька недавно утворених ряд торосів, які постали між нами і Гальковим берегом. Тож нам практично не довелося відхилятися вбік від нашого скорботного шляху. На початку зими Джон наказав установити ряд міцних стовпів, натягнути між ними канати і підвісити ліхтарі, щоб позначити найкоротший шлях між кораблями і Гальковим перешийком, на якому звели кілька будівель – Одну, як склад для багатьох корабельних запасів на випадок, якщо крига зруйнує наші судна. Іншу, як аварійний притулок і наукову станцію. І третю будівлю, як кузню зброярів, установлену там, щоб іскра і полум'я горнів не спалили наших геть сухостійних корабельних домівок. Я вже знаю, що моряки бояться пожежі на морі чи не більше, ніж усього іншого. Але цей проспект з дерев'яних стовпів та ліхтарів довелося закинути, відколи крига почала безперервно рухатися, ставати руба, розкидати або трощити все на своєму шляху. Під час похорону йшов сніг, дув сильний вітер, як і завжди у цій богом забутій арктичній пустці. Прямо на північ від кладовища здіймалися прямовисні чорні скелі, такі ж неприступні, як гори на місяці. Ліхтарі, що горіли на еребусі і терорі, тільки тьмяну жевріли в завірюсі. Час від часу, проміж хмар, що швидко мчали небом, визирав крайчик холодного місяця, але навіть це непевне місячне світло швидко меркло у темряві. Боже, правий, це справжня стіксова холоднича. Кілька найсильніших матросів з терору відразу після торінгтової смерті працювали майже без відпочинку, налягаючи на кирки й лопати, щоб викопати йому могилу. За статутом завглибшки п'ять футів, як наказав сер Джон. Яму видовбали у твердій, як залізок кризі та наскрізь промерзлому каменистому ґрунті, і навіть побіжний погляд на неї давав уявлення про те, яких нелюдських зусиль коштувала ця робота. Прапор прибрали, трону обережно, якщо не побожно, опустили у вузьку западину. Сніг одразу ж запорошив віко домовини, виблискуючи у світлі кількох ліхтарів. Один з офіцерів кроз'єв становив у головах могили дерев'яний хрест, який увігнали в мерзлурінь кількома ударами велетенського дерев'яного молота, яким вимахував матрос здоровань. На таблиці були старанно вирізблені слова. Пам'яті Джона Торрінгтона, який завершив свій земний шлях 1 січня 1846 року від РХ на борту корабля її величності Терор у віці 20 років. Сер Джон провів заупокійну службу і виголосив надгробне слово. Це тривало якийсь час, і його негучний монотонний голос звучав у цілковитій тиші, що порушувалася тільки шумом вітру і тупанням ніг матросів, які намагалися вберегтись від відморожування пальців на ногах. Можу зізнатися, що я ледь слухав Сараджона, Джона. Мені дошкуляло завивання вітру і відволікали власні думки, що перескакували з одного на інше. Я був пригноблений похмурістю місця з погадами про вдягнене в смугасту сорочку тіло зі зв'язаними кінцівками, яке щойно опустили в цю холодну яму, а найбільше пригнічений вічною темрявою скель, що нависають над цим каменистим берегом. 4 січня 1846 року Помер ще один чоловік. Один з нашої команди, Зеребуса, 25-літній Джон Гартнелл, матрос першого класу. Досі не йде з думки, як о 6-й вечора, якраз коли спустили на ланцюгах закріплені під стелею столи для матроської вечері в кубрику, Гартнелл похитнувся, навалившись на свого брата Томаса, впав на палубу, закашлявся кров'ю і за 5 хвилин помер. Лікар Стенлі та я були поряд з ним, коли він помер у розчищеній частині носа нижньої палуби, в якій ми облаштували лазарет. Ця смерть приголомшила нас. Гартнелл не мав жодних симптомів цинги або сухот. Командор Фіц Джеймс був там з нами і не міг приховати свого жаху. Якщо причиною його смерті була якась пошесть чи цинга, що почала поширюватися серед членів екіпажу, ми мали довідатися про це негайно. Там і тоді, поки були зашторені завіси, перш ніж почали готувати Джона Гартнела до поховання, ми вирішили провести посмертний розтин. Ми розчистили стіл у закутку лазарету, пересунувши деякі ящики, ще більше відгородилися від матросів, які товпилися в кубрику. Опустили завісу довкола нашого робочого місця, так щільно, як тільки вдалося, і я сходив за своїми інструментами. Стенлі, хоча він старший лікар, сподівався, що я проведу всі необхідні маніпуляції, бо за освітою я анатом. Я зробив перший розріз і взявся до справи, і одразу ж зрозумів, що поспішаючи зробив і грек-подібний перевернутий розріз, який я зазвичай використовував під час практичних занять в анатомічному театрі, коли дуже квапився. На відміну від більш звичного, y подібного з двома надрізами, які тягнуться від плече і сходяться внизу грудини, косі лінії мого розтину починалися над стегнами і сходилися біля пупа Гартнелла. Стенлі зробив мені зауваження, і я збентежився. «Так швидше», – сказав я стиха своєму колезі. «Ми мусимо зробити все швидко. Матроси здіймуть бучу, як тільки зрозуміють, що тіла їхніх товаришів розтинають». Лікар Стенлі кивнув, і я продовжив. Наче на підтвердження моїх слів, молодший брат Гартнела, Томас, почав кричати і лементувати з іншого боку завіси. На відміну від повільного згасання Торінгтона на терорі, що дало час його товаришам по команді підготуватися до його смерті, скласти заповіт щодо розподілу його особистих речей і приготувати листи до Торінгтонової матері. Несподіване падіння і нагла смерть Джона Гартнела глибоко вразила нашу команду. Нікому з них не сподобалося, що корабельні лікарі шматують його тіло. Зараз тільки ящики, офіцерське звання і суворість командора Фіц Джеймса захищали наш лазарет від розгніваного брата і спантеличених матросів. Я чув, що товариші молодшого Гартнела і присутність Фітс Джеймса стримували його, але коли я розтинав скальпелем тканину і мій ніж та розширювач ребер розкрили труп для огляду, до мене все ще долинали бубоніння і лайка всього за кілька ярдів, за завісою. Спочатку я видалив Гартнелове серце, відрізавши разом з ним частину трахеї. Я підняв його вище до світла ліхтаря, і Стенлі взяв його йоптер ганчіркою від крові. Ми обидва його оглянули. Воно виглядало цілком нормальним, без видимих ознак захворювання. Поки Стенлі все ще тримав серце ближче до світла, я зробив один надріз на правому шлуночку і ще один на лівому. Відгорнувши щільні м'язові тканини, ми вдвох зі Стенлі оглянули серцеві клапани. Вони здавалися абсолютно здоровими. Опустивши серце гартнела назад у червону порожнину, я швидким рухом скальпеля відітнув нижню частину матросових легенів. Ось воно, сказав Стенлі. Я кивнув. Там були чіткі рубці та інші ознаки туберкульозу, а також того, що матрос останнім часом страждав від пневмонії. Джон Гартнелл, так само як Джон Торрінгтон, був туберкульозний, але цей моряк, старший, сильніший, і якщо вірити Стенлі грубіший і галасливіший, приховував симптоми, можливо, навіть від самого себе. Аж до сьогодні, коли він раптом упав і помер за лічені хвилини, перш ніж отримати свою пайку солонини. Відрізавши й витягнувши печінку, я підніс її до світла, і ми зі Стенлі переконалися в наявності ознак, що підтверджують сухоти, так само як побачили й свідчення того, що Гартнел тривалий час зловживав випивкою. Усього лише за ярд від нас, по інший бік фіранки, брат Гартнела Томас Горлаві скаженів, стримуваний лише суворим гариканням командора Фітс Джеймса. Я зміг впізнати за голосами, що кілька інших офіцерів – лейтенант Гор, лейтенант Левеконт і Фейерголм, навіть Дево, помічник капітана, приєдналися до спроб заспокоїти юрбу матросів. «Ми достатньо побачили, Геш», – прошепотів Стенлі. Я знову кивнув. На тілі не було ознак цинги, так само, як і на обличчі, у роті чи на органах. І хоча все ще залишалося незрозумілим, як сухоти чи запалення легенів або їхня комбінація спромоглися вбити такого міцного матроса так швидко, було принаймні очевидно, що нам нічого боятися якоїсь муровиці. Тим часом шум за завісою гучнішав, тож я швиденько заштовхав зразки легень, печінку і інші органи назад у черевну порожнину у слід за серцем, не переймаючись тим чи в правильному порядку, якось склав їх докупи і повернув грудну клітку Гартнела на місце. Пізніше я усвідомив, що у поспіху пришив її догори дригом. Потім головний лікар Стенлі зашив ігрек-подібний розріз, скориставшись великою голкою та сировою вітрильною ниткою, швидкими впевненими рухами, що зробили б честь будь-якому вітрильному майстрові. Наступної хвилини ми знову одягнули Гартнела в його одіж. Трупне заціпеніння вже давалося в знаки, і відкинули завісу в бік. Стенлі, чий голос був глибший і лумкіший замій, запевнив гард нелового брата та інших матросів, що залишилося тільки омити тіло їхнього товариша, щоб вони могли підготувати його до поховання. 6 січня 1846 року Чомусь ця поховальна церемонія була для мене важчою, ніж перша. Ми знову пройшли урочистою процесією від корабля до острова. Тільки цього разу в ній брали участь члени екіпажу Еребуса, хоча доктор Макдоналд, судновий лікар Педі та капітан Крозьє з терору приєдналися до нас. Знову прапор викривав труну. Матроси вдягли на гартнела три сорочки, включаючи найкращу сорочку його брата Томаса. Але нижню частину його оголеного тіла лише загорнули в саван, лишивши верхню половину віка труни відкритою на кілька годин у затягнутому чорним крепом Лазареті на нижній палубі, перш ніж перед поховальною службою забили домовину гвістками. І знову повільна санна процесія з мерзлого моря на мерзлий берег, ліхтарі, що блимали, похитуючись у темряві ночі, хоча цього полудня небо було всіяне зорями і сніг не падав. Морські піхотинці мали клопіт, бо три великі білі ведмеді супучиносами підійшли доволі близько і застигли білими примарами серед крижаних брил. Тож матросам довелося стріляти з мушкетів, щоб прогнати звірів, одного з яких поранивши в бік. Знову надгробне слово сера Джона, хоча цього разу і коротше, тому що Гартнела не любили так, як любили юного Торрінгтона. І ми знову побрели, супроводжувані тріском, скрипінням і стоганами криги під зорями, що цього разу танцювали від холоду, чуючи позаду лише скрегіт лопат і мотик, що засипали мерзлим ґрунтом нову яму поруч з Торінктовою, добре доглянутою могилою. Можливо, на цьому другому похороні сила духу полишила мене через ту чорну прямовисну кручу, що був над берегом. І хоча цього разу я навмисне став спиною до кручі, ближче до сера Джона, щоб чути слова надії та втіхи, я весь час відчував цю холодну, чорну, прямовисну, позбавлену життя і світла стіну з байдужого каменя позаду себе. неначе наче портал до цієї країни, з якої не повернувся ще жоден. Порівняно з холодною реальністю цієї чорної бездушної каменюки, навіть співчутливі і натхненні слова Сера Джона справили на мене невеликий вплив. Моральний дух екіпажів обох кораблів геть занепав. Ще не завершився перший тиждень Нового року, а вже двоє з нашого товариства померли. Завтра ми, четверо суднових лікарів, домовилися зустрітися в таємному місці. Коморі Теслі на Твіндеку Терору. Щоб обговорити заходи, яких слід ужити, аби запобігти новим смертям у цій, очевидно, проклятій експедиції. На надгробку другої могили було написано пам'яті Джона Гартнела, матроса корабля її величності Еребус, що помер 4 січня 1846 року у віці 25 років. Так говорить господь Саваоф. Зверніть серце ваше на шляхи ваші. Огій 1 -7. За останню годину здійнявся сильний вітер. Зараз майже опівночі, і більшість ліхтарів тут на нижній палубі Еребуса погашені. Я дослухаюся до завивання вітру і думаю про ті дві холодні низенькі кубки насипаного каміння на цьому чорному вітряному березі. Думаю про двох мертвих матросів у цих двох холодних могилах. Думаю про бездушну чорну прямовисну скелю і немов навіть бачу, як залпи снігової шрапнелі вже починають працювати над тим, щоб стерти написи на дерев'яних хрестах.